rugăciunea 34 -a pentru taina și mucenicia inimii. Doamne Isuse Hristoase, Domn al iubirii, te iubim, te rugăm și te slăvim ca să ne dăviești marea iubire a ta și să aduci odată cu tine în noi, în părăția ta și odată cu ea, sfinții din Capadocia, Arsenie, Atinodor, Canid, Chestarie, Cristofor, Danab, Erotiida. Erdochim, Firmilian, Emilia, Sabatic, Gordie, Gorgonia, Erotei, Iviritul, Ilarion, Iwan, Iviritul, Irina, Irina, Makrina, Mihail, Mali, Naukratie, Nikifor, Harisian, Nona, Prokopie, Procopie, Decapolitul, Sabatel Sintit, Piridon, Teodosie, Vasile, Victor, Vlasie, Zinon, Valerian și cu cei din Armenia. Candid, Iftimie, Celmare, Elisei, Armeanul, Timon, Flavie, Gaiane, Gorgonie, Isicie, Leontie, Mamant, Simion, Maragd, Vartan, precum și cei din Antiochia, Andronic, Dia, Ipolonie, Nevod, Nikifor. Pansemia, Pelagia, Simeon Stârpnicul Cel Tânăr, Teodorit Teofan, la care se unesc și cei din Persia și Asia, Aphraat, Ahmenide Măturisitorul, Anania Antonie, Abraham, Damian, Daniel, Stârpnicul, Domnica Efrem, Filip Filip Grigorie, Grigorie Grigorie, Hoimin Persul. Jakob Anahoretul Ioasaf Julian Sava Leontie Martian Maria Gorinduha Narcis Pavel I Popdie Platonida Tact vas vachti sosis vara sihie vatas Persul Benamin care cu un loc și un nume nou te bine binecuvântat, iar noi pentru încununarea lor, pentru darurile tale și le ne-am rugat, fiindcă porunca ta să ne rugăm unii pentru alții, am ascultat.